Közben jár Sávodi Bálintnál, hogy lányát, Zsuzsannát elvehesse. – Utazd csak szépen a Ságvári várba, és pihent ki magadat! – nyugtatta meg Mária a fiút. – Rászolgáltál. – A leánykérést pedig bíz csak rám. Karácsony előtt tér vissza Budára az udvarhoz, akkor személyesen fogom Sávodi Bálinttól megkérni számodra Zsuzsanna leánya kezét. – Nem tehet mást, nem utasíthatja el kérésemet.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 Sávodi Bálint csak most ismerte fel a királynő háta mögött álló udvari öltözékben díszelgő fiatalemberben azt a rongyos, piszkos csavargót, aki hazahozta lányát, és aki részegségében durván kidobott. Nagyot nyelt, mert ezután bocsánatot kellett volna kérnie, de sehogy sem akarodzott ezt megtennie. Hát most minden esetre sokkal szebb az öltözéke, mondta végül majd hozzátette.